1943. Május 17. 13 óra 55 perc. Kellnek annyi dolga volt, hogy közben teljesen megfeledkezett a ráleselkedő haláról. Ha nem merett éppen a térképekre, hogy bizonyos legyen benne, valóban a cél fölött vannak, egyszerre két gépbuskát is kellett kezelnie, mind a jobb oldalit, mind a baloldalit az orman. A rálepülés ideje alatt súlyos légvédelmi tűzben a navigátor vette át a bombázott tiszt gépuskáját is. Pillanatnyilag a náci vadászok óvakodnak ugyan ide merészkedni, de bármelyik percben feltűnhetnek újra hanem amikor meghallotta a parasnok közlését, hogy megismétlik a rárepülést, félre minden eddiginél torokszorítóban tölt rá ismét a félelem. Teljes erejével próbált úr lenni rajta, de hiába, a rémület hullámokba öntötte el, míg végül úgy érezte, a félelembe pusztul bele. És ez volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy ő fogja megnyomni a bomba kioldó Ha lehultak a bombák, már nincs értelme az újabb körnek. Mehetnek haza, és akkor esetleg talán mégis túléli ezt a bevetést. Kétségbe esett elhatározás volt, de tennie kellett valamit. Csak nem hallhat meg úgy, hogy meg se próbál küzdeni az életéért. Hol egy pillanatra elvette a kezét a gombról, igazítani akarta a Norden célzó készüléken. A gomb vagy háromnegyed méternyire volt filtől. Hol éppen hátat fordított. Filmnek csak előre kellett hajolnia, rátenni az ujját a gombra és megnyomni. Mire Val rádöbbenhetne, mi is történt késő. Phil tudta, hogy ezért haditörvényszék jár, de a halálnál az is jobb. A gomb felé nyúlt. A szemes arkából meglátta, hogy Val visszafordul. Fél ujja már ott volt a gombon, épp nyomta volna, amikor Val vasmarka megragadta. Le akarta tépni Phil úját a gombról, Phil pedig minden erejével azon volt, hogy megnyomja. Korábban nem egyszer előfordult, hogy féléres alapon skandereztek, de most a küzdelem életre-halára ment. Félnek vetette a vállát Wolénak, hogy kibillentse, de Vol megserezett. Filmeztette el az egyensúlyát. Hol megragadta fél jobb mutatóját, és hajdítani kezdte, amennyire csak bírta. A fájdalomtól félnek elállt a lélegzete. Még egy pillanat, és eltörik az ujja. Belefejelt Vol fejébe. Rémisztő roppanás hallatszott. Wall elképedve hátra tántorodott, elengedte Phil kezét. A gomb szabad. Phil megint odanyúlt, de mielőtt megnyomhatta volna, Wall álomvágta. Wall erős volt, sokat edzett, tiszteletre méltó horgokat osztott. Phil nekiesett az asztalkájának, a fejébe, mintha gong kondult volna. Wall villámgyorsan rákat a bomba kiódó gombra a biztonsági sapkát, és bezárta a bomba térnyílást leült a csapószékére, zihálva szedte a levegőt. A gép fordulóba dőlt, megkezdték az újabb kört. Fél megkapaszkodott az asztalkába, egész testébe remegett. Elszúrta. Ha eddig neten lett volna valami kétsége a felől, hogy meg kell halnia, most ez a kétség megszűnt. Tudta, egyetlen lehetősége maradt. Bele kell nyugodnia a ténybe, hogy meghal, és a hátralévő kevés idejében a tőle telhető legjobbat kell nyújtania. Leült ő is mielőtt rátört az iszonyú fejfájás. Egy perccel azután, hogy elkezdték a fordulót, Denis szava hangzott fel az egymás közöttiből. Öt percre van szükségünk, hogy újra elkezdhessünk az IP-től. Navigátor, helyzetjelentést kérek. Phil alig kapott levegőt. Rettenetes iramba vert a szíve, és szólítást érzett a melkasába. Lehet, hogy most rögtön halok meg. Villant föl benne. Jó, legyünk már túl rajta. Navigátor, hallasz? Denis hangja csattant. Hol a navigátor felé fordult és ránézett. Phil válla előre roskadt. Kezét szorosan összekulcsolta. Úgy jutott az éken, mint egy rakás szerencsétlenség. Hol érezte, mindennek ő az oka. Nem lett volna szabad Phil állapotát eltitkolnia. Fedeznie a fiút. Meg kellett volna mondani Dennisnek, hogy Phil nem hadrafogható. Dennis pedig szerzett volna a bevetéshez egy másik navigátor. Félnek nincs már keresni valója a levegőben. Fél kikészült. Navigátor! Denis harmadszor szólította, és úgy tetszett, Fél ocsudni kezd transzerű állapotából. Igenis, uram, rajta vagyok, hogy meghatározza, mondta, az asztalka felé fordult, és a térképekre merett. Vonalak, ábrák, homályos, távoli összevisszasága. Még arra sem emlékezett, milyen várost is akartak bombázni. Aztán meglátta a Bréma köré húzott kört, és egyszerűen világos lett ismét minden. Kitisztult a látása. Neki fogott, hogy meghatározza a helyzetüket. Figyelem mindenki, hallatszott Denész hangja az egymás köztiből. Tisztában vagyok vele, hogy egyetlen vágyuk ledobni a bombákat és eltűnni innen. De ott lent nem csak katonák vannak. Közvetlenül a gyár mellett ott egy iskola, és ha nem találunk pontosan a cél közepébe, halomra gyilkolunk egy csomó ártatlan embert. A nácikat Vágott közbelúg. És akkor mi van? Kus, lúk Ezt a hangot még soha nem hallották Denisztől. Beletett legalább egy percben, mire a parancsnok folytatta. A hangja megint nyugodtan, eltökélten csengett. Többi senki sem szólt közbe. Semmivel sincs több kedvem körberöpködni, mint maguknak. De bennünket azért küldtek ide, hogy szétszúzzunk egy árat. És ha mit nem tesszük meg, valaki másnak kell idejönnie és a helyettünk. Senki sem így ért fákjás menetet. A kötelességünket tesszük. És ez a mi kötelességünk. Senki másé. Hátul a farok lövészkuckójában kleit Clay tekintete a jegesszél védőre esett. Az esélyre, amit fölkarcolt. Három az egyhez. Múlt idő, gondolta. Lekaparázta a feliratot. Itt már nem marad esély. Bezárt a kaszinó. Az egymás köztiben Dönész magas kisfiús hangja folytatta. Ha ezt tisztességesen megcsináljuk, mondta, életünk végéig büszkék lehetünk rá. Higgyék el, csak ezt szeretni. Egy nagy szart, gondolta Lók. Danis élvezi a dolgot. Ha rajtam úna egyfolytába keringőzne velünk, mint valami eszelős a körhintán. Ez élete nagy pillanata. Múzza hát, amíg csak lehet. Akkor hát, folytassuk a munkát. Legyenek része, jelentsék a vadászokat, amint megpillantják őket. Miután Denis befejezte, nagy csönd lett. Csak a repeszek kopogtak szüntelenül a borításuk. Tudta mindenki, mi vár rájuk. Igazi rémálom, légelhárító gránátok és vadászgépek pokla. Egy rárepülést megismételni olyan, mintha az ember orosz ruletten nyerne, és utána belevágna egy újabb játszmába, hogy lássa, hülye hozzá a szerencse. Egyszerűen őrültség. De hát Denis a panasnum. és ha ő úgy véli képesek megcsinálni, talán képesek rá. Nincs választásuk. A gép már kijött a fordulóból, egyenesen repültek vissza az IP felé. Hirtelen egész századnyi vadászgép tűnt fel jobbra fölöttük. Banditák három óra fönt! Vörs megperdült, hogy szembe kapja őket. Judjén három óra irányába rántotta a gép a nácik szemlátomást eltökélték magukat, hogy lelövik a belt, mert berepültek a saját légelhárító tüzükbe, még azt is kockáztatták, hogy eltalálják őket a saját tüzéreik. A Memphis Bell személyzete ebben a pillanatban úgy érezte, annyira védtelen, akár a de fekete célköre a lövész versenyel. – Mumus, tíz, fönt! Két messzer, nyolc órából? Nem szeretek vezérgép lenni, siránkozott Raskol. – Ja, mi vagyunk a szar, ránk gyűlnek a legyek. Ez Clay volt. Ettől a támadástól féltek egyfolytában azóta, hogy a Bell lett a vadászgép. Ahová néztek, vadászok villantak. Ahol épp nem volt vadász, nyíltak a halálos fekete füstpamacsok. A bombázó borításán szünet nélkül őrítően kopogott a repeszeső. Itt jönnek, itt vannak, sívította a vörcs, és nem tudta a három órából föntről rájuk zuhanó századot, vagy a nyolc órából támadó mumust lője. A század mellett döntött. De ahogy tüzet nyitott rájuk, érezte, hogy a mumus pontosan mögéje került, és szét fogja lőni a fejét. Mit sem tehetett ellene. A pilóta főkében Luke ideges türelmetlenséggel figyelte az eseményeket. – Csak lenne egy puskám, gondolta. – Megmutatnám a rohadt náciknak. – mislik lőném őket. Marka egy képzeletbeli géppuskájra szorult. – Bandita, tizenkét órában fönt! – jelentette vörcs, hangja remegett az izgalomtól. Pilótafülke, fülke, rátok támad! Luke látta az egyenesen feléje szágódó vadászt. Pontosan az arcába célzott. Köpjem le, vagy mi? Kiáltotta tehetetlenségében őrjünkbe, és összehúzta magát. A vadász hajszállal a fejük felett szágódott el. Völcs utána rántotta a géppuskáját, de nem találta el. A pilótafülke belerázkodott a géppuska de Dennis szorosan megmarkolta a kormányt. Pontosan egyenletes sebességgel tartotta az irányt. A sem emrezdült. Alig, hogy a messzer elvillant, Luke felegyenesedett az ülésen. Képtelen volt tovább bánni. Claynek be kellett váltani az ígéretét, hogy odaengedi a farog géppuskához. Most vagy soha. Farok lövész, hogy boldogolsz hátul? Kérdezte. Egész jól hadnagy. Clay tászolása most is egy kedvűen csengett, bár ahhoz túlságosan dúlt a harca német vadászok ellen, hogy darra fakadjon. – Nincs szüksége segítségre? – kérdezte Luke. – Szólok, ha kell. Clay nem értette a célzást, de most még a mondat közepén elnémult. – Az Isten itt teljesen megfelepkeztem az egyeségünkről – jutott eszébe. Most ugyan épp marhaforró a helyzet, győzsönnek a vadászok, akár a moszkítók egy lújziányi horgáztanyán. De Claynek már görcsölt a lába a szűk kuckóba, és majd beszakadt a hátal géppuskák rugásaitól. Nem is rossz ötlet egy kis szünet. Persze, had nagy, váltott hát is, próbálta azt a benyomást kelteni, hogy egyszerűen csak meggondolta magát. Tényleg el kellene egy kis segítség. A fenébe, gondolta Luke, ebből csak a hülye nem jön rá, hogy lehet ennyire mafla. Baj van, faroklövész, kérdezte Denis. Erősen fogy a lőszer, feleltek lé, és Luke már is kikötötte magát. Lekapcsolta magáról az oxigén és az egymás közti vezetékeit. Megyek, ellátom, mondta. Nincs más? Jobb lövész, bal nem tudnak lények segíteni? kérdezte Denis. Vadászok mindenfelé parancsnok, felelte Jack. Én vagyok az egyetlen, akinek semmi dolga, mondta Lu gyorsan, mert nagyon félt, hogy mire eljut a farokba, eltűnnek a vadászgépek. Na jó, egyezett bele Denis vonakodva, de siess, szükségem van itt rád. Nem kellett kétszer mondania. Lúk felpattant az ülésből, elrohant a fölülről rájuk csapó vadászokat sorozó vörzs mellett, át a bombatéren, és tovább hátra a farokba. Elől az orban vol a bombacélzó készülékkel készült a második rárepülésre. Mindjárt itt az IP. Aggódott a füstfüggöny miatt. Azon több renget, hogy most nem lesz jobb a látása a talajon, vajon neki vág egy is? Valaki a vállára tette a kezét. Felpillantott. Fél volt. Olyan tekintetten nézett arra, mint egy elkódorgott kölyök kutya. Most meg mi baja? hördült föl magában De nem tisztába? Vol, rémesen sajnálom. Filda Tudod, az, hogy lákartam dobni a bombákat. Én csak... Megrázta a fejét, mint aki maga se érti magát. Azt hiszem, egy kicsit bediriztem. Nem tudom, mi van vele. – Gyáva, féreg vagy, az van veled! – mondta vol és keményen fél szemébe nézett. – Fakókék a szeme, ezen a bevetésem, mintha még inkább kifakult volna. – Rohad gyáva, féreg vagy, és ha megint a földön leszünk, meggyűlik a bajod. Most pedig hagy békén, dolgom van! Wall visszafordult, és a célzó készüléknek szentelte minden figyelmét. Olyan dűvel hajolt rá, hogy beleverte a szemét a nézőkeperembe. Szépen meg fog feketedni. Újabb rossz pont fil fekete listájá. Amit mondott, és ahogyan viselkedett volna, a szíven találta Olnak Olnak igaza lehet ha dühös rá, mert megpróbálta megnyomni a bomba kiódó gombot, de nagyon szerette volna, ha volt, megérti, mind megy ő keresztül. ol egyszerűen nem hiszi el, hogy ő fil meg fog halni, hiába mondogatja neki. Ha ott lesz a lyuk a fejembe, akkor talán majd elhiszi, gondolta fél keserűen vagy ha égő ernyővel hullok majd alá a tízezer méteres mélységbe. Elgondolkodott rajta, hogy amikor majd zuhan, meg fogja el bárni vol, hogy rohadt gyáva féregnek nevezte, vagy csak az kiáltja utána, úgy kell neked. Körülnézett az ége. Épp fölöttük négy vadászgép nyomta, pontosan rájuk. Talán épp ők kapnak el, villantát félagyám. Most már, hogy belenyugodott, meg fog halni, Fúcs módon nyugodtan, sőt, valamiféle kíváncsisággal foglalkozott a gondolattal, mintha nem is róla, hanem valaki másról lenne szó. A vadászok lő távolba értek. Fél megmarkolta a géppuskát, végül is meghalhat harcolva is. Tüzet nyitott. Ropogtak a géppuskák a gépen mindenfelé, az orban, a Fülsőtoronyban, a rádiós fülkében, a törzsben két oldal és a gömbtoronyban is. Ha a németek bírják szusszal, a húzatos város, a mama kedvencei, meg a C-kupa sorsára jut a is, Idő kérdése csupán. Az egymás köztiből szünet nélkül harsogtak a jelentések. Végyász, Jack! Messzer, kilenc órából támad? Fogadom! Egy másik háromból fönt? Rádiós hallod? Ja, kösz, A szűk farok kuckóba egyetlen ember fér csak el. Ezért, amikor Luke odaért, megveregettek lévállát és helyet cseréltek. Luke mohon térdelt a hatalmas 50 mm-es dupla csövő géppuskához. Clay a másodpilóta válla fölött figyelt. Abban a pillanatban, amikor rátette a kezét az átforrósodott géppuskára, Luke olyan izgalmat érzett, mint életébe még soha. Mintha kilenc hónapi impotencia után egyszer csak visszanyerte volna a férfiasságát. Gyertek, madárkáim, gyertek csak! Kiáltotta gondolatban a vadászoktól hemzsegő égre. Egyik őtökön már ott a cédula, luke Vagy két éve nyáron Luke elvitte a barát nőjét Delmárba egy búcsúba. A célövöldébe annyi kitömött állatot nyert, hogy a lány egyből az övé lett, a kocsi hátsó ülésén, még ott a parkolóba. Ebből a tapasztalatból kiindulva, Lukenak semmi kétsége nem volt a felül, hogy leszedi a maga vadászát. A baj csak az volt, hogy a németek minden oldalról támadták a bombázót, csak épp a farka felől nem. Messzer, háromból támad! – Fordulj, Raská, fordulj! – Azt hiszem, eltaláltam azt ott tíz órában, aki füstöl. Látta -e valaki? – Várcs! – Sajnos nem, Jack! Az összes többi lövésznek ideje sem jutott rá, hogy jelentsen. Luke elé még lőtávolba sem került egyetlen német sem. – Mi lesz már? – kérdezte aggódva. – Sietnie kell. Ha túlságosan soká elmarad a pilóta fülkéből, Dennis gyanút fog. – Farok lövész, látod a banditát hét órában lent? – Nekem messze van, a tiéd, Clay! – reszkál hangja. És pontosan ez volt az, amire Luke várt. Apró fekete pont tűnt föl alattuk. Jött fölfelé, a köteléken áttörve. A repülő erődök vadul lőtték, de egyre csak nőtt. Luke akkor sem érzett ekkora izgalmat, amikor a szüzességét elvesztette. A puska csövét pontosan a messzerre irányította és várt. – Nehogy túl korán lőj! – intette magát. – ezt ki! – Hát higgye, hogy a fegyvered beszorult. Akkor még közelebb merészkedik, de meg kényelmesen leszedheted. Az elmúlt kilenc hónap alatt Luke rengeteg trükköt tanult a lővészek beszámolóiból. A vadász emelkedett. Luke már látta magát a laguna tengerparti fővényén, amint két tátott szájú leányzónak mesél a napról, amikor lelőtte a náci vadászt. A német vagy 400 méterre méterrel lehetett. Luke lőni kezdett. A csontjaiba érezte a géppuska puskadászkodását. a csövekből hosszú csíkok vágódtak ki. Óriási érzés, ezért érdemes volt ennyit várni. Luke egy pillanatra se hagyta abba a tüzelést, a vadászpilóta jobbra-barra döntögetve a gépét húzott fel a bombázó farka mellett. Luke látta, hogy tépik fel a lövedékei az oldalát, csapódnak a ráfestett fekete keresztbe meg a horok keresztbe a farkám. Eltaláltak, de a vadászgép csak emelkedett tovább. Lúk megállás nélkül sorozta. A messzes, mint csak úgy nyelte a golyókat, de még mindig repült. Lúk nem akart hinni a szemének. Utána eresztett még egy sorozatot, de hiába. Úgy látszott, a német elvitte az írháját. Nem igazság, ez a rohadt náci az övé, senki se vitathatja el tőle, és most meglép. Lúk már nyitotta a száját, hogy kacskaringósakat káromkodjon, de benne a szitok. A messzer egyszerűen megállt a levegőbe, mintha a pilóta rálépett volna valamilyen fékre. Egy pillanatig mozdulatlanul függött a bel farka fölött, aztán a hasából barnás feketés püst kezdett szivárogni. Luke még soha nem látott ilyen szépet. A vadászgép óra lassan lebillent, a gép a bombázótól balra zuhanni kezdett. – Lelőttem! – Ordította Luke. – Lelőttem! Láttad? – kérdezte Clay-t. Clay, Clay hitelesítsd! Hitelesíted, ugye? Tulajdonképpen nem volt csúnya a látvány, sőt, kifejezetten kecses volt az ív, amelyben a vadászgép belevágódott az anyámért hazámértba. Balszárnya úgy az anyámért hazámért farkát, ahogy az éles bicska ketté vágja az almafát. A farok farokrész teljes egészébe levált. Lók látta, ahogy a faroklövész megpróbál kiútni. A következő pillanatban a messzerspét imbolyogva csúszkálni, hullani kezdett, akár a falevért. És belehullott az anyámért hazámért farka, benne a farok lövészsel. <Szik> ne, üvöltött Luke. – A mazsolák! – ordította rászkál. Elkapta a mazsolákat. Az anyámért hazámért megbillent, és a farok helyén tátongó lyukon két ember gurult ki belőle. Lobbantak az ernyőik, valószínűleg az oldalsó lövészek. Luke készségbe esetten kutatta, nyílt a másfelé is sejtőernyő de csak ezt a kettőt tudta felfedezni. A hatalmas bombázógép egy pillanatig óriás keresztként függött a levegőbe. Aztán zuhanni kezdett. Lúk rémülettel nézett utána. – Ez nem lehet igaz. Ilyesmi nem történhet meg pont vele. Talán a pilóta képes kivinni a zuhanásból, gondolta kétségbeesve. Ami farok nélkül persze lehetetlen. A csunk bombázógép dugóhúzóba pördült. Pörgött, pörgött lefelé. Németország földje felé. Ahogy Dani meghallotta, mit kiállt rászkal, hogy elkapták a mazsolákat, elengedte a géppuskát, megpördült a székén az asztalához, és hívni kezdte a gépet. Anyámért, hazámért, Vétel? süvöltötte a rádióba. Azt akarta mondani, hogy ugorjanak ki. Ha a gép dugóhúzóba pördül, a csapda bezárul, a centrifugális erő vasök leszorítja majd őket a gép falához. De elkésett. Az anyámért, hazámért már pörögve zuhant. Nagyon gyorsan pörgött, mint egy hatalmas zöld nyíl, amely villámgyorsan gyorsan szágult, egyenesen a cél felé. Anyámért, hazámért, vétel! ordította Dené újra. Elfordított egy kapcsolót, és feszülten figyelt, remélte, hogy fogni tudja a mazsula rádiós adását. Az első hang, amely megütötte a fülét, csak nem sikoltó ima volt. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a tereved! Fiatal ember hangja volt, éles, magas, áthatolt minden zöreje. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Aztán Tené azt hallotta, hogy valaki az édesanyját hívja. Mama, mama, egyre újra. Mama, segíts! Az óriási bombázó gép csapdává lett a számukra. Az életből már csak másodperceig maradtak. Szedjenek ki, szedjenek ki valaki innen, üvöltötte egy hang. Egy másik a fékszárnyakról mondott valamit. Deni nem tudta tisztán kivenni. Biztosan az a jóképű gyerek, akivel tegnap este a bulin beszélgettek. A mazsola pilóta megpróbál úrán lenni a gépem, nohont nyilvánvalóan semmi értelme. Utasításokat ad a másod pilótának, Teszi a kötelességét. Aztán Dani újabb hangot hallott, ismerősét. Azt kiáltotta. My day, my day! Ez a barátja, a mazsola rádiós. A nemzetközi repülési vészjelzést ismételgeti. Dani újra belle a rádióba. – Kifelé, ugorjatok! De a mazsola nem hallotta. – SOS, my day! – mondta egyre csak. – My day, Dani most rettenetesen megbánta, hogy úgy leszúrta a mazsolát, amikor az korábban a rádión hívta. Aztán egyszer csak csend lett. Se ima, se segélykiáltás, se sikoly, se my day többé. Síri csend. Bevégeztetett. Luk látta, amint az anyámért hazámért becsapódott. Ott lent már aprónak látszott, és az egész villám gyorsan játszódott le. Vakító villanás, némi fekete füst. Ennyi. Megpróbálta elképzelni a látványt ott lenne a földön, a szétzúzózott géproncsokat, a mazsolák tetemeit szerteszét, már ami megmaradt belőlük. lángok kilobbantak, és a füst eloszlott, kíváncsiak gyűlnek a köré. Szinte látta, ahogy a mazsolákról rángatják a hajózó csizmát és kikutatják a zsebeiket. – Hány ernyőt láttak? – kérdezte Denise az egymás köztében. – Én kettőt? – felelte Eugene. – Ja, én is! – mondta Raská. Luke képtelen volt megmozdulni. A lába az egész testet, mintha megbénult volna. – Meghalni, csak meghalni – Egyedül lenni, mindenkitől távol egy csendes helyen, ahol végig lehet gondolni, meg lehet próbálni, megérteni, hogy mi is történt. Csak nem itt lenni ebbe a repülőgépben, egy perccel sem tovább. Clay, látván, hogy Luke nem mozdul, megragadta a másodpilóta zekéjének a galériát és felrángatta Luke-ot. a géppusgához térdett, és tüzelni kezdett. Egy bombázót elvesztettek, de attól még tombol a harc tovább. Lúk botorkálva indult vissza a gép óra felé. Tudta, hogy most arra Dönész már hiányolja. De csak a farokkerékig jutott. Ott meg kellett állnia. Úgy érezte elájul. Megtámaszkodott két oldalt a gép falán. Hányinger fogta el. Tegnap a mulatságon szemügye vette a mazsola személyzetet. A legidősebb sem lehetett több 19 húsz évesnél. Látta, amint Döné a szögletes álló fiúval beszélgetett. A gyerekről azt is nehéz volt feltételezni, hogy már borotválkozik. A mazsula pilóta a húszas éveinek az elején járhatott. Ez volt az első bevetésük. Még csak lesedobhatták a bombáikat. Dehogy akarta lók megölni őket. Csak az volt a vágya, hogy leszedjen egy náci vadászt. Nem az ő hibája, hogy a vadászgép az anyámért hazámért razuhant. Szerencsétlen baleset. Előfordulhat ilyen akármelyik lövésszel. Megtörtént már nem egyszer. És meg is fog még történni. A végzet akarta így. Egy lövész pedig nem ural végzetnek. Csak hogy Luke nem lövész. Másodpilóta. A másodpilóta kötelmei közé viszont nem tartozik, hogy géppuskát kezeljem. Megvan a jó oka, miért nincs fegyvere a másodpilótának. Minden pillanatban készen kell állnia arra, hogy átvegye a parancsnoktól a repülőgép vezetését feladat feladatkört tölt be a második pilóta. Nagy gyakorlatot, éret, egyéniséget követel ez a feladat. Ám Lúknak ez nem volt elég. felra vágytam, gondolta, arra, hogy legyen, amivel dicsekedhetek. Most aztán megkaptam. Hurcolhatom életem végéig. Megöltem nyolc embert. Nem tudta volna megmondani, mikor sírt utoljára. Most érezte könnyes a szeme. Minden erejével próbálta a sírást visszafolytani. Akármilyen borzasztóan érzi magát, akármennyire szeretne is meghalni, nem engedheti el magát. Ha most összeomlik, az mindenkinek csak rossz. Rettenetes hibát követette, de a hibát már nincs mód helyrehozni. Itt a belfedézetén még van viszont kilenc ember, akinek a sorsa függhet attól, hogy ő hogyan látja el a feladatát. Ha helytál, az ő életüket talán sikerül megmenteni és ezzel esetleg jóvá tehet valami keveset abból, amit elkövetett. Összeszedte magát, és minden erejét megfeszítve elindult vissza a pilóta fülkébe. Keményen megfogadta, soha többé nem mond Dönésznek, hang nélkül teljesíti a parancsait, és mindent elkövet, hogy segítsen a parancsnoknak a gépet épségben hazavinni. Parancsnok, megkezdjük a rárepülést! mondta vol az orba, alig, hogy Luke bejött a jobb pilóta ülésbe, és összekapcsolta az oxigén meg az egymás közti vezetékeit. – Oké, bombázó tiszt, felelte Dönis. Átadtam a… – Értettem. Dönis átkapcsolta a robotpilótára. A műszerfalon hunyorogni kezdett a kis vörös fény. – Luke, ha ledobtuk a bombákat és visszafordulunk a gyülekezési pont felé, megpróbálom kidírblizni a légelhárítást, van néhány ötletem. Lehet, hogy be kell segítened. Ahogy akarod, Dennis, felelte Luke, aztán még hozzátette. Te mindig tudod, mit csinálsz. Dönis meglepődött. Az egész elmúlt kilenc hónap alatt valahányszor csak kiadott egy parancsot, Luke-nak mindannyiszor volt valamilyen megjegyzése rá, vagy grimaszokat vágott, esetleg gyermetek szentelenséggel gáncsoskodott. Luke nem is csinált titkot belőle, hogy úgy érzi, kiváló repülőgép vezetői tudása parlagon hever. Hogy most hirtelen vita nélkül fogadja a parancsot, már az is melbevágó. De hogy még egy elismeréssel is megtoldja. egész egészen meghatódott. Előbb-utóbb meg kell majd köszönnöm neki, hogy a másodpilótám volt, gondolta. Nem valami könnyű ember, de tényleg jó repül, és szerencsésnek tartom magam, hogy ő ül itt mellettem a balülésben. Tulajdonképpen soha nem mondhatom meg neki, milyen jó csinálja a dolgát. Valószínűleg fogalma sincs, milyen jó véleményem van róla. Az Orban volt, lenem vette a szemét a bomba célzó készülékről. Feszülten figyelte a célt. A füstfüggöny ugyanolyan sűrű volt, mint korábban. Sőt, talán még sűrű. Egy-két épületet ki tud venni, és ott a folyókanyar is, de semmi több. Minden mást elborított az átláthatatlan füst. Bombázó tiszt, látod a célt? Mi a helyzet? Szar. Wol felkattintotta a biztosító sapkát, és rátette az ujját a bomba kioldó gombra. Gyors pillantást vetett fírre, nem jut eszébe megint oda lopakodni, de a navigátor teljesen lefoglalta a géppuska. Úgy látszott, azt sem vette észre, hogy megint rárepülésbe vannak. Wol még egyszer megnézte a célt, aztán jelentett. Parancsnok, még mindig nem látok semmit. Döntis rátette az ujját a robotpilóta kapcsolóra. Várta, hogy lúg fölhördül, de a pilóta meg sem okkant. Dönésznek fogalma sem volt, mit tegyen, ha nem tisztul fel. Ha kiadja a parancsot egy harmadik körre, akkor lázadással is számolhat. Kergették egymást a fejébe a gondolatok. Hol van az a pont, amikor az ember úgy dönt, megtette, amit tőle tellett? Elég volt. Az ő életük azoki az idegeneké ott lenne a földön fontosabb lehet -e a saját embereim életénél képtelen lennék azzal a tudattal élni, hogy iskolákat, kórházakat bombáztunk. Igen, de ugyan mennyivel lenne elviselhetőbb az a tudat, hogy elvesztettem akár csak egyetlen emberemet is. A bombázógép körül változatlanul ott a vadászok. Az egymás közötti beszüntelenül harsogtak a jelentések. A lövészek kitűnő összhangban összeszokott csapatként tüzeltek. Bandita támad 12 órából szintben, pont az órunknak, – Rajta vagyok. – Mi van azzal ott két órában? – Lövöm. – Oké, okay, film, csak úgy tudjam. – Mumus öt órában lent, Clay. – Jöjj, várlak, bánatos bébi! – dalolta a lövész. Parancsnok! – Hol hangja a feszültségtől rekettesen csenget? – Pont a cél fölött vagyunk. Tennem kell valamit. Mit akarsz, mit tegyek? – Denis ott remegett a robotpilóta kapcsoló. Adjon parancsot volna, hogy nyomja meg a gombot, vagy indítsa a köteléket újabb körre. Denis megszokta, hogy gyorsan döntsön, és sose bánja meg a döntéseit, de ez egyszer szinte megbénult. Újra erősebben simult a robot kapcsolóra, de még mindig nem nyomta meg. A kis vörös fény a műszerfalon nem is hunyorgott, kihívóan kacsingatott. Vol, Denis parancsára várt. A hajszák keresztek pontosan derékszögbe metszették egymást. A Norden készülék azt jelezte, hogy rajta vannak a célponton. Két-három másodperc és elhagyják. A füstfüggön sűrűbb, mint valaha, semmit se látni. De most már igen, pislogni kezdett. Olyan hosszú ideig maradt szemreben és nélkül a műszerbe, hogy túlerőltetett szeme szinte kiszáradt. Nem képzelődik? Hunyorgott. A célpont tiszta volt. A füst oszladozott. Átűnt rajta az épületek teteje. Néhány fakoruna. Hajszákeresztek és pontja pontosan egy szürke négyszögletes épületen állt. Hol lelki szeméje elébe villant egy fénykép, a célpont fotója, amelyet reggel az eligazításon kivetítettek. A parancsnok helyettes mutató pálcájának vége egy lapos tetejű, szürke, szögletes épületen nyugodott. Hol a hangot is hallotta. Ez a célunk, pontosan itt. Négyszögletes épület, nincs ilyen a környéken, el se lehet téveszteni. A Foki Wulf repülőgépgyár olyan pontosan ült von célzókészülékének kellős közepén, hogy a bombázó tisztnek szinte nem akarodott megnyomni a bomba kioldó gombot. Nyújtani akarta a pillanatot, kicsit élvezni még. Az összes bevetésük legszebb bombázó helyzete volt, ahogyan a nagy könyvben megvan írva, és volt, szerette volna megállítani az időt. 23 éves élete fénypontját. Ahogy ne szerette volna tartóztatni a pillanatot, csak még egy kicsit. – Ez az, ez az! – kiáltotta újjongva. – Bombák kint! A kellős közepibe! És bár egyáltalán nem szívesen, de rácsapott a kiódó A bombák hullani kezdtek a bombatérből. Vol előre hajolt a készülék fölött, és figyelte, ahogyan estek. Lebegtek lefelé, mint akinek nem sietős. Roppant magabiztosaknak látszottak. Az apró tüskekerekek a bombák végébe kezdtek kitekeredni. A teljesen kicsavarodnak, leesnek a bombák, és be vannak élesítve. Alig, hogy az első 250 kilós kipottyant a belhasából, az osztály megmaradt húszgépének bombázó tisztja is megnyomták a bomba kioldó gombot. olajzöld, óriás tojások minden mindenfelé a kötelék alatt. Örökké valóságnak tetszett, de amikor az első bombák végre becsapódtak, vol jól látta, hogy repül a levegőbe a négyszögletes lapos tetejű szürke épület. A bombázó tiszt nem tört ki örömújongásba. Hallgatott. Furcsa szomorúságot érzett. Nem értette pontosan, de valami olyasmi motoszkált a fejébe, hogy az embereknek nem kellene arra vesztegetniük az idejét, hogy bombákat haigáljanak egymásra. Jobb dolgokkal is múlathatnák az időt. Eszébe jutott hány élet és mennyi energia vészkárba ebbe a háborúba. Rossz érzés fogta el, szorongató üresség. Örült, hogy telibe találta a gyárat, de ebbe az örömbe az is benne volt, milyen jó, hogy nem kell ilyet tennie többé. Belefáradt a rombolásba. Most már építenie kellene valamit. A célpont pokoli tengerré vált. Szürke füstoszlopok gomolyogtak az égre, a bombák pedig még egyre hullottak. Olyan zsebkendőnyi területre, hogy úgy látszott egymás hegyibe csapódnak. Dani feladata volt ellenőrizni, hogy valamennyi bomba valóban kikerült a gépből. Ott hagyta a géppuskát és átbújt a térbe. Megesett, hogy egy-egy bomba fennakadt az állványán. Velük is megtörtént két hónapja, amikor Brested bombázták. Akkor Dennynek a bombát szabályosan ki kellett rúgdosnia a nyíláson. Közben megcsúszott, és hajszál hiára maga is kiesett. Most minden bomba kihult. A bomba térbe csak az automatikus fényképezőgép kattogott. Sorozatképeket vett föl a célpontról. Dönnéle lenézett. Odalent elszabadult a pokor. Ahogy egy-egy bomba becsapódott, akitó villanást látott, mint amikor gyufalobban. Dönni beleborzott a látvány különös szépségébe. Vajon milyen lehet az, amikor az ember szülővárosát bombázzák? Megpróbálta elképzelni, amint Philadelphia-ra hull zápor, de egyszerűen nem ment. A terhétől megszabadult bombázógép, mintha megkönnyebbült volna. A pilóta fülkében ülő Dennis minden esetre valóban. A gyártelep megsemmisült, az iskola és a kórház éppen maradt. Ez volt a parancsnok első és legfontosabb célja. Most eltökéten hozzáállt a másodikhoz, villámsebesen eltűnni innen, éppen hazajutni és lehajtani egy korsó hideg sört. Jobb fordulóba döntötte a belt. Gyorsan maradt el mögöttük a lángoló gyártelep. Most irány a gyülekezési pont. Összeállnak az osztály megmaradt gépei kötelékbe megint, és nyomás haza. Oké, okay, fiúk szólt bele az egymás köztibe. Megtettük, amivel Uncle szemnek tartoztunk. Mostantól már a magunk bőréért repülünk.